Alarma, nivell 4.9 en l'escalada Meranà-Pull. Neutralització de sistemes. Infecció no desitjada. Ordíador, què està succeint? És difícil d'analitzar, senyor... Em manquen dades sobre l'essència de l'ésser. La textual o la figurada? Amb dues. Ja ho va dir el nostre pensador Theridun Miengol. Les essències barrejades de l'humà tipus avació mai no poden superar les expectatives de la mare còsmica. Tenia enregistrada aquesta entrada a la meva disfunció de dades, però no m'ajuda en absolut. Haurem d'utilitzar el pensament biològic. Nunque! Conclusions? Pels sabents que l'ordinador diu haver enregistrat des de la mort virtual del barriol de 3, diria que el seu s'ha quedat atrapada dins els sistemes de la nau. Sí, sembla com si l'ordinador parlés, no sé, d'una manera... Més humana, terra o crequium. Ordinador, reconstrueixi la seva veritable personalitat partint dels programes principals que li ha facilitat en Nunke. Procedint a la redescoberta de la meva no ànima projecció immediata... Retrocedint. Retrocedint. Retrocedint. Ui! Salutacions, Capità Montaner. Per Raito Gobun, el carassat, lliberi immediatament l'ordinador. <susurra> Sempre amb la seva prepotència. Què es creu que seria aquí dins si pogués sortir? Nunque, verifica l'existència d'algum pseudoconducta per no arribar a la no memòria de l'ordinador. Estic fent senyor, però sembla que... Un moment, hi ja no ha una sala lliure. Potser m'hi podrien injectar. Convertint les seves dades genètiques seré un quasi programa capaç d'operar l'interior de la màquina. Així que vols destrossar la meva identitat, eh? Doncs no li ho permetrem, ha sentit? Nunque, prepari la seqüència! He dit que no li Senyor, per rei toga Aquesta màquina maleïda l'ha transfigurat com un faria una verge gelosa amb el cony a punt d'explotar. He d'evitar que operi modificacions insalvables al seu sevijó. Parà. Alferesot, imagino que això vol dir que sóc dins la màquina. Vostè és sempre tan intel·ligent, Capitán. Li agrada la meva nava llar? Llar? Està malalt, Alferes! Li puc oferir assessorament neuropsiquiàtric si surt d'aquí. És vostè real, mega estúpid! Jo li he dit que no sé pas com escapava aquesta presa de metallis i següents. És per això que l'he fet entrar. Segur que... que vostè podrà trobar alguna solució. Alferes, és vostè un irresponsable! No veu que està posat en perill tota la nau per un caprici ingenu? Un caprici ingenu? És la meva Hauria Haurien d'haver-ho pensat abans de se a base esperança. No li va dir l'almirant Lloró que la seva anava a una vida de sacrificis d'incompetent? Jo... Ja, jo ja només volia veure nous mans. Bah, el que li deia és vostè un irresponsable. Capitàn elicolero que em parli en aquest top, aquí som iguals. Això dirà vostè a excrement d'uns de llop. No canviarà mai, oi? Ja. Elles pensen els seus inceus gratuïts i em pressionen algú. Ja em vol bé creure que no. Ves la lluantó a tota la seva mirada i si és a punt d'explotar. No em però provoqui. No, Cabrón impotent! Però, però què està intentant? És tan estúpid que no pot entendre-ho. Ja hem intentat. Si hem de morir aquí dins, morir gritant. i armes. Com? Veu? Només s'ha de dibuixar-la en el buit. Aquí dins tot és energia. I per què ha escollit vostè una vagina? Perquè pot vomitar sang capaç d'intoxicar-lo a germans, per això! I està preparat? Un mm moment. Ah, un penis. Sí, capità. El prenyaré la succió. Ja veurem. la. Nens extranys expulsats. Identitat recuperada. I porti la infermeria. Sí, senyor. Eh, eh, Agafis el feres. I, per cert, eh, Nunke, no, li volia preguntar fa estona que què no li passa a la veu? No sé, una estranya bactèria, potser. Però tot pensava que l'havien perdut per sempre, senyor. Nunke, s'ha de ficar al cap que no hi ha res impossible en aquest univers. Ja ho sé, senyor, però és que no pensava que fossin capaços de generar l'energia necessària per trencar l'ímem de negativitat de l'ordinador. Només serà qüestió de provocar l'Alferes, de despertar la seva agressivitat, de lliberar la contraforça com deu haver vist si seguia el combat per la pantalla tàctica, Nunke. Té raó, senyor. Insisteixo en cada cop utilitza cada dades de pensament més evolucionades. S'està convertint en una millora del veritable capità. Ja tinc identitat pròpia en un gué, i això significa que ja estic preparat per destruir la Miuc Xeperens. <ríe> de què, què ha estat, això? L'impuls de fosca de Miuc que és a tota la galàxia. I m'ha escoltat. Si té aquest poder, sense que ni tan sols el provoquem, què farà quan es pringui les seves intencions? Protegui el seu fill amb blindat, això és el que farà. I llavors els mataré dos amb l'ajut dels ovaris. Mantinga el rumb, senyor? Sí, nunque. Ah, el feràs nàxic. les portes mentre estableix comunicació en base esperança. Sí, senyor. Compartiment 3, tancat. Compartiment 5B, tancat. Tancat, tancat. Compartiment A90, tancat. Quin soroll més insuportable! Ai, nenaranyos, li tinc dit que no ressusciti músics tarràqui sense la meva autorització i mai mentre estava a servei! Però, senyor, amor, fa tant de temps que em fan pena quan ja jameguen el cementiri hologràfic. Mira, no tenen cap importància, els jamecs! Aturi immediatament aquest sorrent! Aturi'l! Pirit que l'aturi! Ja està! Ja està, encara el puc escoltar! Aturi'l! Aturi'l! Atura't! Ah, ara... I sense posar mala cara, tinent! Recordi que puc degradar-lo cara. Sí, senyor. Transporti el següent reguda. vinga! Ma... Prou! Transporti'l! Benvingut a la noua estalara Arcangel 2, alferes Lluís Llobera de Barcelona. Alferes? Alferes Llovera! Oh, gairebé no l'escoltem. Cridi una mica més, alferes Llobera! Alferes Llovera? No ho sentim pas. Alferes Llobera! Alferes Llobera! Capità! Ara! Ara. Alferes Llovera, què es sí. pensava que estava fent? Um, jo res, senyor. No? Suposo que serà un problema de... amb el transmissor, perquè... Sí, de ben segur. Bé. Tot i així, en Doi Karen Krecki no el farà passar pel detector de fluxos il·legals. <sus> Molt bé, senyor. Em sembla bé. Bé, que la feina Raito Góvula protegeixi. així. Tinem. Obrin sí. seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alferes Llobera, m'escolta. Eh? Sí, senyor. Coneix el mecanisme del nostre test, imagino. Sí, senyor. Doncs al tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Atenció! Alferes, bona nit. Bona nit. Senyor. de rialles! No estic rient. Bé, millor. No s'atreveixi pas a riure aquesta nit. Molt bé. Procedeixi, capitan. Procedeixi. Alfred, bona nit. Bona nit, senyor. Les mirades de l'entreull són les més difícils de prevenir o reflectir, amb les parpelles inalterables del destino consumat. És per això que l'ombra del rellotge que mai no funciona cap endavant el vol fer presoner engaviar-lo dins la perplexitat de les minuteres de Xerol que supuren per tots cantons, clavades dins del seu quasi-cors. Què faria per escapar de dita ombra? Què? Eh? Doncs suposo que faria un encanteri de teleportació, senyor. Un encantari de teleportació, diu? Sí, senyor. Com quin? De màstrim, que en sap algun. El feres. Doncs no ho sé. Per, per exemple, un sotsum... Un sotsum. sotsum. Un sotsum. Sí, per exemple. A veure. Doncs... Executi-lo. Sotsum. sotsum. Eh? Ja eh? està. Sí, però no s'ha de portar. Que sí, que sí. Ah, sí? Mira, estic aquí darrere. Per això mateix l'estic veient. Ha de sortir fora de la nou. Ai, perdó, sí. Bueno, és que... A veure. Bé, què? Fàcil. Torno, torno a començar. Concentris. Sotsum! Ara sí! Oles, no tinen, on és, Alferes? Tinent, on No ho sé. Oles? És increïble. Capità. I, sóc aquí. Ah, bé, bé, molt bé. Alferes, està tampoc la... encantat. Bon Me l'apunto, Sotsum. Molt, molt bé, gràcies senyor. Mm. Tampoc està també bé, Tinent. Ah, no. Preocupacions, crits, menys obertes i tancades perdint tranquil·litat de l'inquilí. Tot es fa fosc i de sobte cap al curat de l'inconsciència, insolvent, impotent, insomne, i només pot escoltar com els càntics de l'incomprensió s'aixequen, imprudents, cap a l'instantània d'una imatge intranquilament ingerida, per de seva ment no inquieta. Ingerida! I si, doncs, necessita expulsar-la! Alferes, digui'm com. Doncs... lluitant. Lluitant? Sí. Lluitant mentalment, una lluita anterior. Ah, com quina? Bé, suposo que el que faria seria entrar a una màquina espacial que sap per això i entrar a la meva pròpiament i intentar lluitar-hi. És a dir, transportaria les, únicament la seva ment dins d'aquesta nau espaiada? M'arriscaria, sí. Fàcil una demostració, o bueno, ho aquí mateix no tinc la màquina, senyor, però... Li oferim l'ordinador de la nostra nau? Ah, perfecte. Miri. Molt bé. Ja està connectat. D'acord. Fàcil. I... Molt bé, ja soc a dins. Ja és dins? Sí. Tinent, compràvia-ho. No, no és a dins. Que sí. <ríe> no us <ríe> no vulgui pas enganyar. <ríe> ja és bueno, a dins. Val, connecti la computadora. Sí. Ja estàs correcte. I tant? Molt bé, doncs. Ara introduixo la seqüència. A veure, quina seqüència? Hem, doncs, no sé, 2, 4, 3, F... Barra? No, barra encara no. Ah. En C, alfa, barra, beta, C, 3, 2. <ríe> Tinent! Mireu. Miri'l, l'Alferes Rebello, aquí dins, d'aquesta cel·la de memòria. Ah, pues sí, el cara, surti! Hola. Miri, miri, miri, aquí dins. Bé, ja n'hi ha prou, ja ho ha demostrat, surti, bon. surti. Ja està, uh, es pren l'escape i surt. Molt bé, el Tiner Naranyes proseguirà amb el test. La duresa dels temps que sobren com xercus mai no pot resultar temible per un autèntic guerrer com vostè, ni reflexes del no-res que s'estabilitzen a la buit ple dels seus cervells en constant formació descomposició. Per això, hauria de travessar la corda de llum negra que el separa del no-res i la bogeria per cupular amb la darrera i establir el precedent de la bonomia dels terraquis. Ho faria? Sí, senyor. I per què? Ah, això, per què? perquè trobo que és necessari conservar totes les races i tot la integritat de l'univers. I com es definiria? Com? Com es definiria vostè mateix, mantenint aquesta actitud? Doncs suposo que es podria dir que soc com un... Com en què un què, Ferres? Un pensant. Ho no està pensant? No sap el què és vostè sí, mateix. Soc un, un... Un, un, un. Doncs... Un garrer que vellà per l'ordre sagrat i la pau. Molt original. Sí. Digui'm que és el primer que se li passa pel cap quan li dic... Massa perdició. Mm, Sanc. Secrets en un món que ha deixat de ser un secret. Telèfons. Faireu rotllant un narrotllo. Mm, Telefón. Inventar-se puntencies. Uh, veritats. Vostè i la meva ombra? Tots quatre. Les mans del destí? Mm. I les ungles, també. Ha. Ha. Ha. I la darrera pregunta? Què sent en aquests moments? Doncs això, em això. sento ansiós per poder entrar en aquest nivell i vèncer tots els monstres d'un anunt fins poder arribar a un unidat. I, I bé, bueno, millor que no ho expliqui, no ho expliqui per què una mica dur, diguem-ne. Sí, sang i fetsa, sang a i fetsa. Fets. No, no, no. Exacte, expliqui Expliqui-ho. Què li faria amb quan se'l trobés? Bé, primer li faria creure això, que em pot guanyar, no? Em deixaria vèncer una miqueta i tal. Després, doncs, amb el coratge i la feia en Rito Cogon i tal. Ah, Però, sempre. Doncs, aconseguiria, sens dubte, vèncer-l'hi i humillar-lo i matar tots tots els seus. Molt bé. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres, m'escolta, Sí, senyor. El nostre ordinador, donat que ja ha entrat a Nen, li ha concedit un punt positiu. Ja m'explicarà si l'ha manipulat o no. Gràcies, senyor. Tinen, acompanya del Feres el simulador. El Feres, vingui cap aquí, sisplau. Sí, mm. senyor. Seqüències de simulació preparades. món salvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes, m'escolta? Sí, senyor. Veu l'estructura metàl·lica? Sí, senyor. Molt. Doncs frem-hi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està. Quin número pareix? El 3. Oh. Alferes, m'escolta. Eh? Sí, senyor. Es troba a la cúpula de Tornamium, una de les seves altíssimes torres de cristal. Està començant a emetre un gas tòxic. Oh, què vol fer ara? Opció A, tapar-se nas. Opció B, seguir caminant com si res. I opció C, amagar-se dins un portal d'espai temporal. Opció B. Opció B? Sí, senyor. N'està ben segur, al Alferes? Sí, senyor. Doncs guanya dos punts de força i dos de valentia, però, ai! Cap d'experiència. Compte! Oferes, molta atenció, concentri-se en la meva veu. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Jezeran, darrere la cúpula del Tornomius. Sembla que escala que hi ha davant seu s'esveix de tant en tant i que doni pas a un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A. Prova de conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Intentar trencar una de les baranes per atacar el monstre i opció C. Corre en una altra direcció. Opció B. Opció B? Sí, senyor. Segur el faràs? Segur. Guanya dos punts de força i dos més de valentia, però... Em perd un d'experiència, Alferes. Alferes Llobera, m'escolta, eh? Sí, senyor. Ha arribat el crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Ui, unes mans s'acaben de sortir del terra eh? i l'atrapen com un mosquita punt de ser devorat per un gegant. Què vol fer ara? Opció A, fer servir un encanteri de metamorfosi. Opció B, utilitzar un encanteri de combustió. I opció C, quedar-se immòbil. Opció C. Segur el feres? Sí, senyor. Sí? Sí. Ai... Perd dos punts de força. En perd dos i en perd dos més de valentia. Fem un recompta al Feres? Sí, senyor. En aquest moment té dos punts de força, en té tres negatius d'experiència i en té dos de valentia. Això significa que no pot vèncer el monstre d'aquest divent que se'l crusteix ara mateix! Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de shock a base d'esperança. Coordenades 40/1/5. Presotòria de calibració tot 1. Al mateix temps, a la cúpula del pseudoplae es mai explicats ni explicables de l'ala 84 de la nau estelar Arcàngel 2. i es va néixer ternarits llonar. Ei, mai la no courem, na, na na en una llacuna, na-na-na. Però el peri meu deixa'm fecundar-te, va. M'ho no, dic que no, màquina de guimane. La nostra nòtio servia i recopelada. Un ballet del meu cor de matany. La neu i no tin no l’estat no. i em tennt la consecució de la que m'han commanat al capità molt també. És d'entendrem que no l'hi vist mai tant d’gar i frotant a l'espai. I quan a pla creure que aniresta. Elss els meus germans s’ plet la tresxi. Sí, ja. És... és molt bonic que dius. Si te'n podia dir més de totes d'excitància em permetessis que fos realment el teu seu damal. Mira, no insisteixis, això t'he dit... Així que vam obrir les nostres ments a la creença cega en el Crist de Sotana Blanca. Però ens va decebre tant, quan morir sense sacrificar-se tant i tant. Crist de Sotana Blanca? No, senyor Papal. És el senyor Papal? I, papa? I com pots comparar-lo el meu amb un de tan lastig com el teu? No, comparo. És que són el mateix. Nosaltres... Sí, amb no el senyor Papal, i tu no coneixes. Para conocer. Estes ticles, amics separens? Historial? Sembla que... que un dels ovaris hagi estat corromput per un element estrany. Un element estrany? Els separens deu ser punt de contactar amb nosaltres. No, els escàners no detecten pas cap mística, senyor. Llavors, què? O qui? R.J.? R.J.? R.J.? Què fas, aquí? Equivocat? Què vol dir? Els uvaris ens adaguen, no estem per perdre el temps amb les seves urs rocades. barrucades. És es que culpa meva. He intentat entrar en un dels uvaris. I vaig dir que es mantingués apartat d'ells, caram! Ja sé, Fora d'aquí! No el vull ni veure. Sí, senyor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, i vostè, Créquium, avaluï l'atac i prepari la defensa. Tinen arenyes, transport una no recluta. Benvingut a la nou estel·lar Arcángel 2 al Xavier Hernández de l'Hospitalet. Bona nit, senyor. Bona nit. Molt no seriós, obets? Molt seriós. No, senyor. Ah, bé. Doncs el dubte ha de ser seriosa! Tant, Bé, benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Que la Calafen Raí Corobo no i Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Feltre preparat. Alfreda Fernández, m'escolta, eh? Sí, senyor. Coneix el mecanisme del nostre test? Sí, senyor. Doncs el tiner Naranyes li farà la primera pregunta atenció. Molt bé. Alferes, bona nit. Bona nit, senyor. Els abismes habitats són els més perillosos de visita, com suposo que ja ho sap, Alferes. Sí, senyor. I ho són perquè els que saben mantenir-se en el vèrtex de la no-trescendència poden arribar a infectar-lo amb el seu virus d'indiferents i alterar el seu no-conscient. Però vostè, desobeint tota ordre, s'ha tirat de cap i ha trobat la mort de la seva vida. Un descomunal abisme d'aquells que fa goig de tirar-s'hi per no tornar mai més. Sí. Si tiraria... Això! Creu que podries sobreviure? Sí, senyor. Sota pressió, a l'abisme forat perdició Dició Foscor? Sí, senyor. Com? Per què? Com, per què? Bé, perquè crec que trobaria el major dels pleers en aquest abisme. Mhm. Uh -huh. En té alguna experiència? No fins ara, però crec que la tindria... i seria molt positiva, senyor. Mhm. Uh -huh. A si ha coses que són permissibles, com una tirada de cartes de futura ben mig d'una batalla, o simplement no reprovables, com perdre la virtut de guerrer, devantant-nos despert i positivament indecent d'un altre guerrer. Per allò que és totalitàriament inacceptable, és perdes dins la gran pantada de Karen. Però sol li pregunto:quin és el seu centre i com s'anomena el poblat que s’hi troba i ho defineix? La ciutat i de Karen. Senyor. Molt bé, Alferes, molt bé. Tinent. Si ho és o no ho és, és cosa seva, Alferes. Però si no es concentra, acabarà perdent la seva corporalitat per assolir el llim dels que s'han equivocat massa vegades per recordar-ho. I així perdre un cop i un altre el tempus de les converses insolents que l'han rodejat des del dia del seu naixement. Ai, aquesta nova infància, Ai, què faria per evitar-ho? Intentaria mantenir vius tots els meus records d'infantesa. Jugant exactament a què? A qualsevol dels jocs que m'agradaven de petit. Com quin? Les caniques. I veia el futur dins d'elles? Sí, sobretot en les de molts colors, senyor. Uh -huh. En va veure molts de futurs alternatius, o no? Molts, perquè en tenia molta, senyor. I quin s'ha complert, finalment? Confessi la tragèdia de la seva vida, el Ferres. confessi la tragèdia de la meva vida mm. no hauria pogut arribar abans d'aquest moment, senyor. Magnific! Digui'm que se li acudeix quan li dic les següents paraules. Dóna'm el teu cor. Passió. Estabilitat inestable. Freh. La perdició. Foscor. Un tret a l'entrecama. Dolor. Només l'olor el faràs. I foc. I la darrera pregunta. Què es sent en aquests moments? Expectació, senyor. Expectació. Estimem. Activi la seqüència d'anàlisi. Eh? Activi la seqüència d'anàlisi! Sí, senyor. <fixi> Alferes, m'escolta. Sí, senyor. El nostre ordinador ha valorat molt positivament la seva sang freda. Per tant, li concedeix un punt positiu. Sap què pot fer amb ell? Sí, senyor. Molt bé. Tinen, acompanyo d'Alferes el simulador. Feres, el Fres, pingui, tapat mi. Sí, senyor. Pingui. Freqüències de simulació preparades. Món salvatge a 3.5 graus. Benvingut al Garages. 27 number de bidigunament 29 number de bidigunament 34, no, aquí? senyor. on sobria Ha hagut algun problema de transmissió. Potser haurem de revisar els engins de l'almirant Guiuró. Està veient l'estructura metàl·lica en el simulador? Sí, senyor. Dos premi, qualsevol tecla per aturar el crono. Molt bé, senyor. Quin número apareix? El 12, senyor. El 12! Malferes, m'escolta. Sí, senyor. Es troba a la cúpula de Tordamil. Se n'adona que una mà invisible.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 Un d'experiència i un mes de valentia, no està gens malament. ...hi ha poca llum i escolta uns remors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A, obeir veu que li aconsella pujar les escales. Opció B, intentar trencar una de les baranes i opció C, caminar en una altra direcció. Opció B, senyor. Si el feràs, per què? Perquè crec que és la millor de les opcions. Simplement? La més aconsellable, sí. Podré dependre'm dels possibles perills que m'esperin. Molt bé. Guanya dos punts de força, dos de valentia... i tres d'experiència.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 Segur, Alferes? Sí, senyor. Fàcil! Boicamp. Poc efectiu. Perd un punt de força. En perd dos d'experiència i en perd dos de valentia. Fem un recompte, Alferes? Sí, senyor. Ha guanyat dos punts de força. En té dos d'experiència i en té un de valentia. Anem a veure? L'apuntació que necessitava per derrotar el monstre d'aquest nivell? Sí. És un cub desubicat. Necessitava un punt de força, un d'experiència i dos de valentia. Vol aplicar el punt del test al seu nivell de valentia? Sí, senyor. Molt bé! Aconsegueix destruir el cub desubicat! Alferes. Gràcies, senyor. És vostè realment magnífic. Per una vegada ens hem trobat amb un alferes, com cal! Ai, oh, tant. Molt bé! Alferes, m'escolta? Sí, senyor. La setmana que ve, espero que continuï tan tranquil. Perfecte. Ho farà? Procuraré. Magnífic. Que defenda Raïtò com un el protegeixi tota aquesta setmana que ens queda, fins que ens tornem a veure al pont de la nou Estadar-en 2. Bona nit! Bona nit, senyor. Descansi. President, sí, tenim notícies de l'almirant Llura? Uh, sí, capità. Això vol dir que tenim un nou reclut preparat, és així? N'estic segur. Molt bé. Sí, doncs obri la seqüència de transport immediatament! L'obro, ja? Capità. Sí! Obrim seqüència. Benvingut novament a la nou estelar Arcangel 2 alferes feres Adrià Palou Vilaseca, de Barcelona. Bon capità Montaner. Bona nit. Benvingut a Montsalvat John, tot comença i tot s'acaba. Que la Femme Rai Togobu no protegeixi sentit l'intervenció del darrer recluta? Sí, capità. Imiti-ho. Tinent, seqüència de Obrir, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Pes d'aptituds. Filtre preparat. El Teres Palau, m'escolta. Sí, capità. Coneix el mecanisme de nostre test, evidentment. Sí, capitat. Doncs, atenció, a la primera pregunta. Donar mai ha estat el seu fort, oi eh, que no? Especialment si pensem que en el seu informe d'inscripció a base esperança podem trobar una cosa tan poc afal·legadora com que vostè va preferir donar-li el secret de la no vivència a un nen de 8 anys per tal de no rebre de l'eternitat reposant als seus pulmons, egoista! Demostri'm que ja no ho és. Digui'm què donaria, què faria per mi? Donaria totes les meves pertanences, capità. Així estaria més lliure per destrossar amb mostra de següent nivell. Només això? Jo vull més, vull la seva ànima, la seva carn i els seus testicles! No, capità, això ho necessito jo, capità. Doncs ho vull jo! Com ho arreglem? Amb una lluita, capità. Amb una no lluita? que ara no s'emmulti... Com? Vol que lluitem ara vostè jo, el Feres? Vol no, que lluitem? Capità. Oh, s'acrilegi. Vol que lluitem, Alferes? No, capità. Segur? Sí, capità. Com s'atreveix, Alferes, d'intentar lluitar amb el capità? L'únic que tenim. Alferes? Sí, eh? capità. Doni gràcies, que no li faci un... Ai, to! Gràcies, capità. Tinent. Procedeixi. Que poc servei. El Alferes, bona nit. Bona nit, tinent. L'atzar entrelligat dels ulls que no venen per por que no veuen per por podria arribar a germenar-se amb el seu, si no s'aturen els remors que asseguren que el germen de la por mortal ha entrat als sistemes de ventilació de pas i esperança. Com reaccionaria davant d'aquest gremi mortal de petits berins empalmats i nuts úters gegantins, eh? Com? Construiria la ventilació, capità. I vostè creu que amb això n'hi hauria prou? Sí, capità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 Estaria disposat a fer-ho, arriscant la seva condició? No, capità, crec que no, capità. Ah, no? Aquest és el coratge que demostra? Sí, capità, crec que ells tindrà més coratge per altres motius. Bé, bé, com quins? Demostrar el monstre, destrossar el monstre de següent nivell. Per exemple, digui'm què és el primer que se li acudeix quan li dic les següents paraules, quedar-se al límit del nou món. Perdició. Tercer, tercer i tercer. Quart, quart, quart. La segrestíssima trinitat de les voltes sense mirades enrere. La muntanya solitària. Quan cremes, no regeneres. Un llumí. Es sent un llumí? Vostè feres? Sí, capità. De vegades, capità. Oh, I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Gràcies. No Primer el cap del monstre al següent nivell. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres, m'escolta. Sí, capità. El nostre ordinador li ha concedit un punt negatiu per perdre- en la possibilitat de poder lluitar amb mi, d'acord? Apliquis i concentris. Tinc-en. Acompanya l'Alferes al simulador. Alferes, vingui cap a qui Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. El Ferres Palou, m'escolta. És a punt d'endinsar-se en el segon divent de Mont Salvatge. Sort. Salut jo a tot el que us té a aquest portal. Saludim, sisplau. Bé, premi la tecla ESC. Jo ja ho ha fet? Moment, capità. Ja està, capità introdueix el següent codi. Vi agrairia que anés dient sí senyor com indicatiu de que es reputa senyor. Sí senyor. Quatre. Sí senyor. Cinc. Sí senyor. Dos. Sí senyor. Dos. Sí senyor. Zero. Sí senyor. Sis. Sí senyor. Dos. Sí senyor. I un. Sí senyor. T'esperes pel on, escolta. Sí, capità. Molt bé. Veu l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu ordinador? Sí, capità. Despremi qualsevol tecle per aturar el cronor. Ja està, capità. Quin número pareix? El 27, capità. El 27. El Feres m'escolta, eh? Sí, capità. Acaba de ser xuclat pel túnel de lluminat. Davant seu veu tota mena d'imatges absurdes. Un cervell arrencat pels punys incessantment grotescos d'un home a perdició. Element d'un fetus que no pot tocar aire pur. Mentre, un intens ras d'edum se li acosta. Què vol fer ara? Opció A. Intentar impulsar-se cap amunt. Opció B. Adoptar la posició de Drunk Mowers per invocar el peu de tota la putrefacció. I opció C. Deixar-se endur pel corrent del túnel. Porti on porti. Opció B, capità. Opció B? Sí, capità. I per què el feres? Perquè crec que és l'opció correcta, capità. Creu que és l'opció correcta, l'opció B? Sí, capità. Perd un punt de força, en guanya un d'experiència i en guanya un mes de valentia. El Peres, Sí, capità. Els bisbes de Terbium li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat, en les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual, hipnotitzen i no deixen de de ficar-se la butxaca dels seus testicles, buscant la suau humitat del jo eternus C. Fixi-s'hi bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a base esperança, ignorar els Terbium. Segons l'almirant Guiura, no són perillosos. Opció B. Atacar sense miraments, els instints de les esferes proclamant impotències. Impotents, maleïts, pedis, arracats! Opció C. Seguir endavant i procurar esquival saps iut amb un salt. Opció C, capitat. Opció C? Sí, capitat. Doncs perd un punt de força, seïdós, experiència, no en cap de valentia! El Feres m'escolta? Sí, capitat. Compte! Acaba d'entrar al règne de Castell Sang, un dels més perillosos del món salvatge, dels abismes infinits que rodeixen el castell. Sorgeixen milers de bombolles a sang ardent de Miuke Scheperns. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent, que s'enduguin la sang. Opció B. Avanturar-se per l'esquerra. i Opció C. tancar els uns i seguia endavant a cegres. Opció B, capità. Opció B. Per què? Perquè crec que anar per l'esquerra és uh, la millor manera de fer-ho. Simplement això. Sí, capità. Molt bé, no guanya cap punt de força. En guanya un d'experiència i un de valentia. Fem un recompte, el feres? Sí, capità. Ha guanyat... Mare de Déu, dos punts de valentia, cap d'experiència i dos negatius de força. Això significa que el feita, feita a feita se'l crospessen cap nivell. I el cagues.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 Oficial, crec Iuny. Sí, senyor. Rep senyals de l'almirant Llora? Bé, sí, senyor. Tenim. I què diu, alferes? Vull oficial. El de sempre, que tenim un altre recluta preparat. Molt bé. Tinent, procedeix a la seqüència de transports. Sí, senyor. Sembla que tenim algun problema amb la transmissió, senyor. L'he perdut, l'he perdut. L'he no perdut? A camí. Compte, potser s'estan acostant els feita, feita de veritat. No, esperen. I no els del simulador. Torni-ho a intentar, oficial Crec Iul. D'acord. Torni-ho a intentar. Sembla que agafa alguna cosa. Sembla que agafa alguna cosa. Quin senyal està captant exactament? Mm... Interromput, senyal. Interromput, interromput no? Interromput, però viu. Llanci un nou encanteri, oficial. Leim no aquí un tajat. Marana! Estic impressionat, senyor, però entenc que... Que tampoc no. hem aconseguit amb aquest encanteri. No. Ho provarem amb aquest. Treminant butacat! No pararia, senyor que la copa està més complicat. Sesta de gustador feito feitoi. No crec que seguirs casa l' feita feita. Què creu que és el feres? Potser té alguna relació amb l'extran comportament del nom que és darrerament. Però lesè vol dir? Les estan canviades. No que pre vostè, sisplau. Ara el primeré crecqui un. A veure. Mm. Jo estigu rebét les mateixes actua que vostè crecqui per què em no van acusar a mi de la seva incompetència? Algú està sabotejant deliberadament això. No dic que sigui vostè. No sóc gairebé jo, estat. No ah, jo n'he no set, eh? Jo no estat. Tinent! Jo no, jo no. Digui la veritat. Jo no. Encara teus efectes de les drogues sintètiques? No. I jo, capità? Però com pot dir això de mi, capità? N'estic gairebé segur, Tinent. Estic posant tot el meu cos i el meu ànima en trobar aquest home. Acostis a l'escàner de retina. Acostis! miri sense por. Crec que un ha vist? Ha vist? És el senyal de Miuk Sheperens a la seva mirada! No et troba que està exagerant, capità? No, no, no, no, és inequívocament... Sembla només que va una mica col·locat. És inequívocament el senyal de Miuk Sheperens. Com pot dir això de mi, capità? És inequívocament el senyal! Oficial Crec Oficial Crec Iun! Immobilitzi'l! D'acord, A mi? A mi? Ningú m'immobilitza aquí! T'he disquiat immediatament! haurem d'analitzar molt seriosament quins han estat els motius pels quals Samyuk Sheperens ha aconseguit entrar a la nau Estadar Arcangel 2. Oficial Crèquion, què creu que ha succeït? Penso que el Feres ha estat capturat abans d'arribar. Capturat d abans d'arribar? Totes les dades ho demostren, senyor. No hi ha contacte amb base esperança. No hi ha contacte amb base esperança? Continuarà la setmana vinent.